Kaže, ako te budu upozivali da meni čini širk, nemoj im se pokorići, samo to. A imamo drugi ajed, kojim Allah Ćalješanu kaže, ajed isto, naredili smo insanu da čini dobročinjstvo svojim roditeljima. Hamelet hu umuhu vehnen ala vehn, njegova majka ga nosi <tipati> s teškoćom. kako Allah Ćalješanu, sve to s ciljem, napominjete, Napominjite, uzmi ti danas, da ti neko stavi na leđa, samo jednu kilu da nosaš. Ođe god bi došlo, a jes mi, brat dosadilo, šta je on, meni, gde ljudi s kim te, moha ti čovje stani na glavu, ti mašeš ne daš joj na glavu. A majka te u prvog nosa, ti misliš da to, ne no ima nikakve zdravstvene posljedice, ima, vajne nala vajne, njeno zdrav trpi. Allah Jošem te napominje, kad učiš te ajete da razmistiš, zbog toga je njeno pravo kod tebe veliko, zato što je te nosila u snomaku sume čoveče. Kaži, uofi saluhu fi aneyni, i dvije godine te hrani. To je sad duga priča kako naše žene rani, djecu i ne hrani, čuvajući svoje grudi, tamo donese onoga lide i kak se već zovu, ne znam nija, Nuni, jedno djete odna od malena ko onaj, kak se zove, stiropod napuhano nikako, razboljiva se non stop, Allah Žilšanu je stvorio insana i stvorio je znači da žena može na prirodan način raniti svoje djete, ali eto, ugledajući se u zapad i sve ono što ne velja na zapadu, mi smo i tu se onaj pokorili. Pa nastavlja uzvišnje Allah kaže ani shkurli wali wali deke eliya elmasir zahvaluyte kazi meni i svojim roditeljima i onda baš ono isto wa injahida ka ako te budu nagovarali da meni pripisuješ nekoga o kome nemaš znanja nemoj im se pokoriti u red i šta kaže osahibu huma fi dunyama ma'rufa ayosh na dunyalu ko se prema njima lijepo ponašaj pazi kiafiri oni ne samo da su kiafiri Već oni tebe pozivaju, I, ajde će im tišit s nama, ajmo u crkvu. Opi, ne smiješ se kaže, ne im se pokoriti, ali moraš će im dobročinstva. To nema ljudi nigdje osim u islamu. Takva tolerancija. Zbog čega? Zbog prava roditelja koje ima kod tebe. Insansko pravo, ne vjersko insansko on nevjernik i poziva tebe da, je, da budeš nevjernik opet kažeovo sahib huma fi dunja ma'rufa opet i na dunjam se prema njima lijepo vodi opet ma'rufa neodređena riječ lijepo u svakom pogledu lijepo i isatko pokorno kaže što će doći posle kogbuda pokorno s je samo uvjetovana znači da to bude halal Sve što ti roditelj kaže, ti kaže, evo ima pekara 100 metara, blizu, evo ima druga 800, hoću onaj dole hljeb da kupiš, ne smišliš, ne smišliš, uh, doleći. Ali da ti kaže, aj kupi drinu, tu je već drugo. Ti kaže, kupi litar štoka, tu je već drugo. Ali dok ti naređuje nešto što je halal, ne smišliš, uh, krepniješ, uh, griješan si, jer alažaš, on kaže, nemoj im reć, uh, Sam kaže, babo, idi kupti i već problem. Tu je, braću moja draga, deređa, anenzila, stepin koju Allah te je da roditeljima. I treći ajet, pozna.